38. fejezet Szilkisz egy helyben ugrándozott örömében. A szolgálókat szólongatta, kifutott a kertbe, nem nyugodhatott, alig várta, hogy Beltrán megérkezzen. Megpofozta a lányát, amiért az ellopott egy süteményt, és hagyta, hogy a fia megkergessen egy macskát, amely végül egy pálmacsúcsán talált menedéket. Aztán az ebéddel kezdett foglalkozni, megváltoztatta a menüt, korholta a gyerekeket, majd a villa kapujához rohant Beltran elé. Drágám, ez csodálatos! Alig hagyott időt arra, hogy Beltrán kiszálljon a hordcékből, olyan erősen megrángatta a gyógycskendőt, amely a férje vállát védte a naptól, hogy az elszakadt. Vigyáz, egy vagyonba került! Rendkívüli hírem van! Gyere gyorsan! Óbort töltöttem a kedvenc serlegetbe! Szilkis gyerekesebben viselkedett, mint valaha. A házig vezető rövid séta alatt egyre fecsegett és nevetgélt. Hírvívő érkezett Mareggel a palotából. Egy irattartó ládából királyi pecséttel ellátott levelet húzott elő. Meghívó az anya nőtől, Nekem küldte! Micsoda diadal! Meghívó? Magához hív a saját palotájába! Egész Memphis tudni fog erről! Beltran meghökkent. Olvasni kezdte a levelet. Az anyakirálynő saját kezüleg írta. Túlja nem vett igénybe titkári szolgálatokat. Ezzel is jelezte, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít a Szilkisszel való találkozásnak. Az udvar több hölgye évek óta hiába reméli, hogy ekkora megtiszteltetés éri, és, és én, én megkaptam. Hát valóban meglepő, elismerem. Meglepő? Egyáltalán nem. Tudom, hogy neked köszönhettem, drágám. Tuja okosasszony, nagyon közel áll a fiához. Ramszesz biztos megértette vele, hogy az uralkodása a végéhez közeledik. Az anyakirálynő felkészül a jövőre. Megpróbál majd barátságot kötni velem, hogy ne fozd meg a kiváltságaitól és az előjogaitól. Hm, ha így lenne. Ez azt jelentené, hogy... Ramses megvallotta neki az igazat. Hát talán csak megemlítette, hogy esetleg lemond. Belefáradt rossz az egészsége, képtelen megújítani Egyiptomat. Bármilyen okra hivatkozott is, Tujja biztos megérezte, hogy közeleg a változás és tudatára ébredt jövőbeli szerepének. Hogyan édesgethetne téged magához, ha nem úgy, hogy bevon engem a vizalmasai körébe? Az öreg hölgy nagyon ravasz, de tudja, hogy legyőztük. Ha ellenségesen bánunk vele, elfogja veszíteni a palotáját, a háza népét, a jólétét. Az ő korában a hanyatlásnak még a gondolata is elviselhetetlen. Hm, nem is rossz ötlet kihasználni a tekintéjét. Ha ő elismeri az új hatalmat, akkor az nagyon hamar meggyökerezik, és nem fog ellenállásba ütközni. Hm. Nem ismertem remélni, hogy a sors ilyen ajándékot tartogat a számunkra. És, – És hogyan viselkedjek vele? – kérdezte szilkisz izgatottan. Hát, – Tisztelet tudóan és jóindulatúan. Egyez bele a kérésébe. Értesd meg vele, hogy elfogadjuk a segítségét és a hódolatát. És, – És mi van, ha… Ha a fia sorsáról kezd beszélni. Hmm. Ramszes visszavonulhat egy núbiai templomba, ahol a papokkal együtt élhet, míg meg nem öregszik, teljes elzártságban. Amint az új politika megerősödik, és lehetetlenné válik a régi rend visszaállítása, megszabadulunk majd az anyától és a fiától is. Ne legyen terhünkre a múlt. Csodálatos vagy, drágám! KEM FESZENGETT Ha Pászer nem kedvelte a szertartásos és világi felhajtásokat, Kemről elmondható, hogy gyűlölte az ilyesmit. Most, hogy kénytelen volt felölteni a rendőrfőnöki tiszthez méltó drága ruhákat, nevetségesnek érezte magát. A borbély megfésülte, parókát tett rá, megborotválta, beillatosította, egy festő pedig feketével átfestette a faorrát. Aztán több mint egy órát várakozott, pedig általában nem szeketette vesztegetni az időt. De hogyan menthette volna ki magát, amikor az anyakirálynő hívatta? Egy kamarás végre bevezette túlja dolgozószobájába. Az egyszerű helyiséget az ország térképei és az ősöket megidéző sztélék díszítették. Az anyakirálynő sokkal alacsonyabb volt a núbjainál, de nagyobb hatást tett rá, mint egy ugrásra kész ragadozó. Próbára akartam tenni a türelmét, vallotta be. Egy rendőrfőnök sosem veszítheti el a nyugalmát. Kem nem tudta, hogy mit tegyen. Maradjon állva, üljön le, hallgasson. Mit gondol Pászer vezírről? Pászer igaz ember. Az egyetlen igaz ember, akit ismerek. Ha rosszat kíván hallani róla, forduljon valaki máshoz. Kem azonnal rájött, hogy otrombán válaszolt. Megbocsáthatatlan udvariastlanságot követett el. Maga sokkal jobb ember, mint az elődje, de kevesebbet tud az illemről. Öhm, az igazat mondtam, felség. Szép teljesítmény egy rendőrfőnöktől. Öm, nem érdekel a rangom és a címem. Csak azért fogadtam el ezt a tisztséget, hogy segítsek pászernek. A vezírnek szerencséje van, és én szeretem a szerencsés embereket. Tehát én is segíteni fogok neki. Öh, hogyan? Minden tudni akarok Silkisről. Amint jelentették a vezír hajóját, a folyami rendőrség szabaddá tette a Memphisiki kötő főbejáratát. A nehéz szállítóhajók a kötő könnyedségével manővereztek, és mindegyik helyet talált magának, anélkül, hogy egy a másiknak ütközött volna. Az Árnyék falu az egész éjszakát egy magtár tetején töltötte, amely a vámépület és a papírus raktár között állt. Erre fog menekülni, ha már elvégezte a dolgát. A kikötői parancsnokságon elég volt fülelnie, hogy pontosan megtudja, mikor érkezik vissza Pászer Pírám A kem által megkövetett biztonsági intézkedések kizárták a rögtönzés lehetőségét. Az árnyékfaló terve elég valószínű feltételezésen alapult. Hogy elkerülje a tömeget, amely a közelébe akar férkőzni, Pászer nem a palotába vezető főúton fog elindulni, hanem a rendőrök gyűrűjében befordul a Magtár melletti utcába, amely még épp elég széles egy szekérnek. És a szekér pont az Árnyékfaló alatt várakozott. A hajítóbot ezúttal nem fog célt téveszteni. Ez a mostani egy egyszerű kopott bot volt, amelyet végkiárusításon vett. Az árusnak nem tűnt fel a gyilkos, aki egy csapat nagyhangú vásárló közé vegyült. Mint a többiek, ő is friss hagymát adott a botért cserébe. A büntény után ismét kapcsolatba lép Beltránnal. A kettős fehérház elöljárójának a helyzete megrendült. Sokan már a közelgő bukásáról beszéltek. Ha a Pászert megöli, az árnyékfaló visszaadja neki a bizonyosságot, hogy győzni fog. Beltrán jutalmazás helyett nyilván inkább őt is megöletni, de ezt egy kis óvatossággal kivétheti. Majd egy elhagyatott helyen találkoznak, és kiköti, hogy Beltrán egyedül jöjjön. Ha megegyeznek arról, hogy mindketten hallgatnak, akkor Beltrán élve és győztesként indulhat haza. Ha nem, akkor kénytelen lesz örökre elhallgattatni. A kincstárnok nyilván teljesíteni fogja a követeléseit, hiszen csak több aranyat, sértetlenséget és egy új nevet kíván, és azzal együtt egy hivatalos tisztséget, valamint egy nagy villát a deltában. Azután, mintha az árnyékfaló sosem létezett volna. És ha egy nap Beltrannak ismét szüksége lenne a szolgálataira, a gyilkosságokra épített uralmat csak is gyilkosságokkal lehet fenntartani. A rakparton felbukkant kem és a páviánja. Az árnyékfaló utolsó aggodalma is szertefoszlott, kedvező irányból fújt a szél. A pávián nem fogja észrevenni őt. Semmi esélye sem lesz arra, hogy elkapja a hajtóbotot, amely nem íves pályánt fog leírni, hanem az égből fog alázuhanni, mint a villám. Az egyetlen nehézséget az okozza, hogy igen éles szögben kell eldobni, de a harag és a siker vágya tökéletessé teszi majd a gyilkos mozdulatát. A vezír hajója kikötött. Pászer és Noferet kiszállt, Kem pedig az embereivel azonnal körülvette őket. Gyilkos egy fejbólintással üdvözölte a párt, majd a menet élére állt. A főút helyett valóban a mellékutcába tértek. A pávján hiába szimatolta a levegőt az erős szélben, és ettől egyre idegesebb lett. Még néhány pillanat, és a vezír megáll a kocsi előtt. Nem lesz ideje felszállni rá. A hajítóbot előbb betöri a halántékát. Az árnyékfaló behajlított karral összpontosított. Kem és a majma a kocsi két oldalára álltak. A núbiai a karját nyújtva felsegítette oferetet a kocsira. Noferet mögött ott állt Pászer. Az árnyékfalú felállt, meglátta Pászer arcát, és az utolsó pillanatban, amikor már majdnem eleresztette a botot, visszarántotta a fegyvertartó kezét. Egy ember állt a vezír elé, és eltakarta az árnyékfalú elől. Beltrán megmentette az életét annak, akinek a halálát kívánta. Azonnal beszélnem kell magával, jelentette ki a kettős fehérház elöljárója, akinek hadarása és hadonászása felettébb bosszantotta a Ennyire sürgős, csodálkozott pászer. Az irodájából értesítettek, hogy több napra előre minden találkozót lemondott. Talán be kell számolnom magának az időbeosztásomról. A helyzet súlyos, mát nőhöz folyamodom. Beltrán könnyedén ejtette ki ezeket a szavakat, több tanú köztük a rendőrfőnök jelenlétében. Pedig a kijelentés olyan ünnepélyes volt, hogy a vezír köteles volt eleget tenni a kérelemnek, amennyiben az megalapozottnak bizonyult. Az isten nő a szabályjal fog válaszolni. Legyen a hivatalomban két óra múlva. A szél elállt. Gyilkos felnézett az égre, az árnyékfaló lelapult a magtár tetejére. Be kellett látnia, hogy kénytelen meghátrálni. Hason fekve hallgatta, hogy a vezír kocsija eltávolodik, és közben véresre harapta a száját. A vezír gratulált a fiatal baknak, aki a személyi titkára lett. Az aprólékos munkát végző, szorgalmas fiatalember nem tűrt semmiféle pontatlanságot a hivatalos iratok szerkesztésekor. Ezért Pászer rábízta a rendeletek és nyilatkozatok szövegének az ellenőrzését, hogy a tisztviselők és a nép ne találhassanak hibát bennük. Mindenben elégedett vagyok a munkáddal, Bak, de jó lenne, ha másik hivatalba kerülnél. A fiatal ember elsápat. Milyen hibát követtem el? Semmiet. Mondja meg őszintén, kérem! – Ismétlem, semmit. – Akkor, akkor miért akar áthelyezni? – A te érdekedben. – Az én érdekemben? – De hát én boldog vagyok, hogy maga mellett dolgozhatom. Talán megsértettem valakit? – Az írnokok becsülnek az udvarjasságodért. Hát, – Hát mondja meg az igazat. – Nos... Bölcsön tennéd, ha eltávolodnál tőlem. Hát erre nem vagyok hajlandó. Az én jövőm nagyon bizonytalan, bak, és a hozzám közel állóké is. À, Beltran, ugye? A maga vesztét akarja. Felesleges volna magammal rántanom téged. Egy másik hivatalban biztonságban leszel. Undorító gyávaság lenne tőlem, ha elmennék. Bármi történjék is, maga mellett akarok maradni. Nagyon fiatal vagy, miért kockáztatod a jövődet? Nem érdekel a jövőm. Maga bízott bennem, én is bízom magában. Tudatában vagy annak, hogy mennyire meggondolatlanul cselekszel? Talán más tenne az én helyemben? Ja, hmm. Hmm. Nézd át ezt a szöveget a Memphis északi negyedében ültetendő fákról. Senki se vitathassa a fák kijelölt helyét. Buck boldogan tért vissza a munkájához. Az arca elkomorodott, amikor látta, hogy Beltran lép be a vezír dolgozó szobájába. Pászer írnokpózban ülve egy levelet fogalmazott a tartományi kormányzóknak, hogy megfelelően felkészüljenek a közelgő áradásra. Azt kérte tőlük, hogy ellenőrizzék a gátak és a víztárolók medencéinek állapotát, hogy az országa lehető legjobban hasznosíthassa a termékenyítő víz áradását. Beltrán új ruháját ezúttal túl bőven redőzték. A kincstárnok álva maradt. Hallgatom, mondta a vezír fel sem nézve, lekötelezne, ha nem vesztegetné az időt haszontalan fecsegésre. Tudja, mekkora a hatalma? Jobban foglalkoztatnak a kötelezettségeim. Maga a legnagyobb tisztséget tölti be, pászer. Ha súlyos hibát követnek el az állam élén, magának kell igazságot tennie. Igen, gyűlölöm a célzásokat. Világos leszek. Egyedül maga ítélkezhet az uralkodó családtagja és a fáraó felett, ha az elárulja az országát. Maga mer árulásról beszélni? Ramses bűnös. Kivádolja. Én, pedig azzal, hogy nem tartotta tiszteletben az erkölcsi értékeinket. Ázsiai barátainknak rossz minőségű aranyat küldött, ezzel veszélybe sodorta a békét. Indítson pert ellene. Maga küldte el a hibás fém a fáraó senkinek sem enged beleszólás az ázsiai politikájába. Ki hinné el, hogy az egyik minisztere önhatalmulag döntött? Ahogy ön is mondta, nekem kell igazságot tennem. Ramses nem bűnös, és ezt be is fogom bizonyítani. Én bizonyítékokat hozok ellene. Maga, mint vezír, kénytelen lesz figyelembe venni ezeket és megindítani az eljárást. Hmm. Nagyon hosszú ideig fog tartani a nyomozás. Beltrán dűbeg urult. Hát nem érti, hogy egy utolsó lehetőséget ajánlok? Ha bevádolja a fáraót, azzal megmenti saját magát. A legbefolyásosabb személyek csatlakoztak az ügyemhez. Ramses magára maradt, mindenki elhagyta. Van még egy vezírje. Az utóda majd elítéli magát a hazája elárulásáért. Helyezzük a bizalmunkat Mátba. Heh, megérdemli a szomorú sorsot, ami magára vár. A tetteinket megmérik a túlvilági mérlegen. Az enyémeket épp úgy, mint a magáét. Beltran elviharzott. Buck pedig különös küldeményt adott át átpászernak. Peltételezem, hogy ezt a levelet sürgősnek fogja találni. Persze megnézte az iratot. Jól tetted, hogy megmutattad, mielőtt elmentem volna. A kis tébai falunak a pálmák árnyékában kellett volna szunyókálnia a meleg májusi napon, de csak az ökrök és a szamarak engedélyeztek maguknak pihenőt. A falu népe a poros téren csoportosult, ahol a helyi bíróság székelt. Az előljáró végre bosszút állt az öreg Pepi juhászon, aki igazi vadember volt. A falun kívül tanyázott az íbiszekkel és a krokodilokkal, és valahányszor közeledett egy adószedő, bevette magát a papíruszbozótba. Mivel már évek óta nem fizetett adót, az előjáró úgy döntött, hogy kis földecskéjét, amely csak néhány hold volt a folyópartján, a falu tulajdonába veszi. Az öreg juhász göcsörtös botjára támaszkodva előbújt az odujából, hogy megvédje az ügyét. A falu bírája, az előjáró barátja, Pepi gyerekkori ellensége, egyáltalán nem volt hajlandó meghallgatni a pásztor érveit. Jó lehet, többen is tiltakoztak az eljárása ellen. Íme az ítélet. Úgy határoztunk, hogy hiányos a nyomozás! Kimerészel félbeszakítani? Pászer közelebb lépett. Egyiptom vezírje. Mindenki felismerte Pászert, aki bírói pályáját a szülőfalujában kezdte. A falu lakói meglepetten és csodálattal a szemükben meghajoltak előtte. A törvény szerint átveszem a bíróság vezetését, jelentette ki. – Az ügy bonyolult, – morgott az előjáró. – Jól ismerem az ügyet. Annak az iratnak köszönhetően, amelyet a postamester eljuttatott hozzám. Öh, – a, a Pepi elleni vádak. – Az adóssága rendezve van, az ügyet tehát semmisnek nyilvánítom. A pásztor megtartja a földet, amelyet az apjának az apja hagyott rá örökül. Az emberek a vezírt éltették, sörrel és virágokkal köszöntötték. Végre egyedül maradt a nap hősével. Tudtam, hogy visszajössz, mondta Pepi. Jól megválasztottad a pillanatot. A mesterséged ellenére végül is rendes fickó vagy. De láthatod, egy bíró igazságos is lehet. Azért én nem fogok bízni bennük. Visszaköltözöl ide? Sajnos nem tehetem. Már is tovább kell utaznom Koptozba. Aha, hát nehéz feladat a vezíré. Őrizd meg az emberek boldogságát, ez az, amit tőled várnak. Hm, Kibírna e el ekkora súlyt? Legyél olyan, mint a pálma. Minél jobban lehúzzák, minél inkább próbálják meghajlítani. Annál magasabbra nő, és annál egyenesebb.